مابا الله و خلال هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم انا علي خالق النبي الاسلامي تريسان و ذا ذا علينا رغبه قرش مرفوع نقض و نفسي تعين درقاتنا دي تين شور هوندي ن هو دا غل یو في ثناي ا فطاس فتوا ساتو د موالا درش د رسول الله صلی الله علیه و سلم ته او غلب ځان موده کو چې د رسول الله صلی الله او دما دما جرای کی دستاویزات 310 وی تدریغا کار صاحب شوی ان علی عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اوکی چې 50 ځدقې شفرې وینه غوې یا په ماسا وقته 8 دې خوي تر د 3 رکعتو هه دابا د کلام دی واجبات خپل څه ملي تر د او دېره ماحال د رسول الله صلو الله علیه و علیه دې رسول الله صلو الله علیه و علیه چا او درې درې صاحب شو پر سب شو هدي کې مساوات دی او کانت دي متقارب تابعیتان او زاپ محل دې تراست استعمالي شرکتو مثال مړه په 10% ای جبا شورای 50 و 70 ها په می کې فصل همنا پر یو ځل او دا په دې مې عمل نه کوي هیڅ عمل کوم په دې وکي یو ځل دې تر ورکات او کوي او همې کې سلام مگر دوی هانه په خپل ځخلا څو رکاتې وکړندایو امتي وختې او دا وو کې زمي وخت عمري دلته او دا یو خدای څخه هم خبره ويسره شلګه پنځې شو سټرکيه د دروازه کا څخه په دا باره ځکه نه د تاسو په کوچي کلام سلام مین کنه هغه تاوی د ختمه کچې به صبح کې فزم د تهجیدې دې ځکه چې دې سلام وړاندو بس یو ظلم نه نیټل دا به قوم نشي چې من کنه استه مجبوری دے شن.. مجبوری دے چرادا شن.. اه و خبري چه د ویترو پورا انضباط نور را حکم خبري چه د پورا دار شيخ په انضباط دي کدهي مسلې ني خو يہ ها او يہ ايه استعدا حدا استا سلط الله او او سحر قلنع معلوم شلح شدس دور همو شفا اوم اماما تاثق اماما انهمت او نقویسا صبح امرالو او انتحای بسطق اندراده ها فا اومی اماما خوایا قصده کوي هغه وبي ما باندې هم اکتفا و اوهي او دي نه نه هغه موضوع مشكله و ساته ها او قال واجبم شکراییده دا دا حافظ د دې د چیو ترواځي بیا مجبورای که چې په ما په ما غداه وو او نبک سوغاق و نبک عددو خوشوی تر خرطو کی او که امارکان دی که خوشوی تروشوی در قسینه و شید و دی او کتری دی او یو یاد او اشاره او کنید او کنید او کنید او کنید ولی فرداغ آدم توقیر خوشیت سکنید خیر تابیر می دی او و بعدم توقيت مقابل قائدو یم موږ به ویلي چې دیدنه استلال تشکره او توقيت خو خیال خو خبره په دې کې دا چې دا توقیت او عدد یوه دې کتری دي نو چې موږ کله نه هکته حدیثای نمکه نو دریو د ترتیب په یوه دا عدم توقیت نہ مقابل قایده منو مقایلو د رحمتوب الاجماع ده په زکه چې مشتری ها کو څوک چې ودی مسلوب بده اجماع دې نشوي د څو دې خطا عمل زمونږ د پارا مساقدې یو دلیل او دا حدیث وزن څنګه دا معروف دې دا من کر دې دا محفوظ دې دا شاذ اغا حدیث شی باکی توقید دے تعین لعلت دے هغه معروف دی اغا محفوظ دی اغا معمول دی اغا شی باکی توقید نشتا دے تعین لعلت ندے اغا هغه دی دي منکردی اغا متروک دی البتا داکم معروف دی او محفوظ دی او معمول دی نو باکه ګټه اختلاف دی چې په دې کې او توقیت یو ده ګډي په تاريخي د قدره مشترکه باندې توقیت منقوط په نقل متواتره بې د شبهه دی څنګه تعبین وکړو په تاريخي ده خو قدره مشترکه توقیته مقبول فنقل متواتره بیا شو غا قانون د تواتور وقایدي مشترکه معلوم دی تاسو نه یې مو دا قران تواتور په طریقې ده څه تواتور وقایدي مشترکه څنګه یې او مذابنه منقول پا نقل متواتره بلا شبهه پتر خیل خدر سالور مذابه دی که خدر مشترکه یه دی که تور مخدیدی سالور او خدر مشترکه پا کسی دی شدار پولسی دی مخدیدی تاقرید منقول سو پا نقل متواتره بلا شبهه او یوتا ایبی می کوتریخی دغه دقدې مشترکه چې دا یو یو مذهب دی بل مذهب دقدې مشترکه خو یو دی کاډری د 10 سنين غې ديلي ادک اضافو غو دې یو نه دا یو دې نه استنفق لګېدل لا ده دته ما د څه څه داغه شانتی د دا توکید او عادت دې دا مرقوم په ترقېده خو کا ترقېده تواتر دې خو په ترقېده قدم مشارکات یو دې وقت ائمات المات او په خلاف دې عدم توکید او دا عداد شهتو خيط و عداد شهتو خيط و عشتنه. هم، هم. وَاوتَو وِتْرَا لَا عَوْتَوْكُلِّ مَنْ أَوْتَرُ عَنْدَوُ تَرْكُ شَيْ مِنْهُ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْهُ تَسْوِينَ نَا? دعائبارت ما هانا شهي قولي لا یؤذنی كل من اعترى نذی جعد شاد پار چی وی تر کای تنی جائی تر کو شیم من هو عنده پر اخودل لیو شید دلینا د د پرند ماندی سو چی وی تر کای د اوی پرند ماندی بذی او شید توقی تب پر اخودل نشتی سو چی وی تر کای د ا عدا قبل ما نه توقیتن یوشاب زه کول نشته د توقیت ها توقیتای شبونه او معاضد او خبر واعظه دا اخي معاشره شو په طریقې دسو شو مسترکا راٹے کے یاد دری، ہاں او چاته وایي دا کوم سوګي وي وي دي او دشي باندې وایي چې یو یا نورو په دې ناشتي په ښناغر کې په ترقی کې وي جوړ وي ته پہشيره هوستا داخله چې بینن ختم کړل موږ نه خطینه را خلاله وره دا هغه شانته نه چې خبره مراتب شوخه مثلا لګې دلته ايت کی باندې لګتا بیرات کور باندې وسانيه کې دال فاجري او پسالص کی دعوی الله الاحد الصمد الله الاحد الله الواحد الصمد مطلب دا دا چې د سوره دا ده الذين كفروا يا ايها الذين كفروا ما تعبدون انتم تعبدون ما يعبدون دا الله الواحد الصمد زكرا صورت اه هم اخلاح دي فاخر دي دل دل دل سن الاول نمونه متعدده و اخير كبه معوضتين ویدنی فادا ادل نوکانا يطور و سلاس دامده ده دلیلیه چوی ویتر ویدر اکول زكرا چه ثانیه زکر شن سالی زکر شو ده خدوش زکرا سالیس چرینه دا په مرتبه کیوی ساليس او ثانی پسگی ها مګه مقصید واحد ذکره دا فایلونه ودان چرې دي بعد ذکره دا یو سورۃ رد پڑھل زیه ما کبیر پڑھل زیه دل تضاف وذ فشده داسې رد پڑھن نه بلکې دا متبه پڑھل نه انده امه حد زی ست دینه محکین نو د متبه زی نو لغم تا و یی شه دې نه نه کلا څنګه د خو کام شو نو یو هو په ترقه و کم شو هم کا به شو نو یو هو پس شو ترقه و لا کم شو ځیندا ما روڅو یو نيشته کوڅو دا له چران سلاسه هم په ماراز نه فکرې و کیدا فلاصو مارا د نفکیدې به خدای بیتره خدری دی لا تو تر هی دی خدای ګورو چې دا نپلا تو په مرتبه باندې دی په مرتبه د وجود دا په مرتبه څنګه دین غا کې راغی په مرتبه د حرمت کې دا نور حدیثو دا په مرتبه دین غا نکه په مطلب ته په او مات کې دا ما نه دا چې مناسب ملي چې دریتاسو کوي ما شو سټال کوي دا څنګه مخکمر غوړي په مطلب ته په دا حال په مطلب ته څه کې دا نیم یوا کې خو ما له سره چې ما خامو اولا تشب به صلاة المغرب <سؤال> لقد آغانا مخ که دو رکاته نشتی نسوک چوه رکاتیم قبل المغرب پکازیم نبیخو او بخم سین چی دی آوترو بخم سین بیت سنگ ویچی اولا تشب بیو صلاة المغرب خدا دارید ازیسا شمده صلاة مغرب نمخ که دو رکاته نشتی نکتا بانی پیانا شولید اه صلوک چیم صلاة مغرب نمخ که سوئیم دو ولكن العراقي دي ماريا غادي يهود سمشات شي مغرب سمشابيات كوي ولكن امر يقصد من تربه تضراف يا اعتدى على طبيا كيكونك له اراء كله اراء قال لذي حتى قبل هذين من <أوين> او وین پنګراونه د <أو> محمد په او هغه ابي ايو مګ راغله بهمن څو شو او عدم توقيت ياد تاسقنا احتمال دي کوم شتي او کوم احتمال <سؤال> شي عدم توقيت دي پينځه کوي او وكوي او دیم کوي او به دا محمد کوم دیم د مخالف <سؤال> دين په شان ثابت دي چې هغه نه شو څه نه شو الَّذِي <سؤال> تَحْمِلُهُ يَحْمِلُهُ سَوْجِيو راغره ده فتائی لک پیوی ما قد شرحناه بينه وفي موضعي من هاذ الباب مقصد يوديك توتر له ما قص الله في يوم یا به فرض منی یا به مندو منی کو فرض دی منی نو کو فرض کی منتجر یو رکعت نه معلوم ها غم تمالم دی څالو ور مغ تمالم دی دریم لیکن مغ ته چتدا په تنا دغه دغه یو رکعت فرض هم دی هوا د کډې را خبر نه شو یو نو او کو سنا دیو نو دا تسوې مونو لکه دانو خبرې سنا ته احمد په عملي فرضوي احمد څنګه وي هذ جن الجیتین ونجتی واجبو سنا د اومنو لیکم مونږ ته چتا دسه سنا په عبادت کې نه دي معلوم چې دا نذير او فرایض کې نه منګ ته چا د ساناتو ایبا دا ټکنه معلومات چې دا نذیر پسې کېنی فرایز کېنی فرایز یې کړه ته چې معلومات شته دا غنځیدو پسونه کېنی لیکن منګ ته پسونه کې چرته چې نه معلومات چې دا نذیر په فرایز کېنی چې تی سنتے یو رکعت څوارته خې او نه پېږې تا فال یو خلک نه هم 80 دایره له حق کړې ور کړې اوس 77 باندې چې څومره سنندې زغېم زه غې نذیر وقرایو کیږي چې څومره سنندې خوای په دې حال کې که موږ صداforeach واجب فل نذیر او ما به نیاز ده فرضسته په فرزي او دا نذیر جنازه ته هرځه وو ولای جو دینه حنین یصلی علیه مائة المرات معذو چې تاخ جنازه کړی دا نو ما ماشینوو کړیو واه سړی جنازه نو کړیبل په ما جنازه شو دی تقریبا چې یا و نه ها ورسون خير ماو احد ارا خط ذنيمه ولا يجوز لاحد ان يحلي على ميت ما بيدو جنازه بما جزا کللا بیت رو غټه زی میدان تاسو غټه خامو مباحثه سود تحالیکی دیمو مو په مباحثه زومات تحالیکی استحاده یفت نادر وشک کریم دی اول چې دې انګیز کې نورو بحثو شذ نو سم خوخه غدا چې مباحثه دې ته ختم شنبې شروع د دا نقطه متعالیه و بيه كويه كويه بيه نا؟ نا نا نا؟ او ګوره مثال یې کوي په وایږي وفا پالې د حنفیه بذور فرض کي کتاب دی احنافی انا نو وسی فرض کړی چې ټول هو ه ای به خلک د زمنګ په دور کې اخرې شروخه چانه نه ویني او دې اخرې شروخه بذور مونږ سره پښا کړیږي په خدای به عبارت مهانندگان پښای ته مهانند وي نور به شیفود وی پافاله داخلي هغه د هغه اشتغال <سؤال> کوي همو مشران دې دی یو د اوې طره را ته الحمدلله مولنده او د دې لپاره پابسندان له وکړې او ځان مغزه رسولي کوجرتا چر نو پرتبوي او حلاطه موږ هم دا شب کولې ریسا شار کو نو